Godmorgen og velkommen til endnu en udgave af Jørgen Vester Morgenheder. I dag er det torsdag, og her til morgen skal vi naturligvis vinde dagens vigtigste begivenhed på de finansielle markeder, og så skal vi høre nyt om en omtalt bitcoin-ETF. Til sidst skal vi forbi erhvervsministeren, der retter kritik mod bankernes indlånssatser. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Laura bitte -Rossau. Inden vi kaster os over dagens nyheder, vender vi et kort blik på markederne. Onsdag var der fart på i USA, og det sendte aktierne millimeter tæt på rekordmål på S&P 500-indekset. Igen i dag ser den gode stemning ud til at fortsætte. Allerede nu er de asiatiske markeder i Hopla, hvor de japanske aktier sendes op med knap 2 procent. Også i Hongkong er stemningen god, og når handlen i Europa starter om få timer, står aktierne også til at stige pænt. Det samme gælder i USA, hvor stigningerne dog ventes at være mere beskedne. Og så til dagens helt store begivenhed på de finansielle markeder. Det drejer sig om de amerikanske inflationstal, der lander i løbet af eftermiddagen dansk tid. Seniorstrategi Nordea, Simon Christiansen, påpeger, at der fredag lander overraskende stærke jobtal for USA, og investorerne derfor vil holde ekstra øje med, om inflationen fortsætter sin nedadgående tendens. I øjeblikket er forventningerne i markedet Aarhus hos Nordea, at kerneinflationen i USA på månedsbasis vil lande på 0,3%. Det vil bringe inflationen målt på år over år ned på næsten 4 i USA. Og lander inflationen nogenlunde som ventet, vil det ikke give de store rystelser i markedet, vurderer strategien. De amerikanske inflationstal bliver offentliggjort kl. 14.30 dansk tid, og du kan selvfølgelig følge dem og reaktion på jordenvester.dk. De amerikanske børsmyndigheder har onsdag for første gang godkendt oprettelsen af børsnoterede investeringsfonde, såkaldte ETF'er, der udelukkende må investere i kryptovalutaen i bitcoin. Det skriver Bloomberg News. Og dengang så skulle det være ganske vist, og den ventede godkendelse rigtig nok. Tirsdag kom samme nyhed frem, men det viser, sig, at formanden for Securities and Exchange Commission's konto på det sociale medie X var blevet hacket. Og derfor var meddelelsen her om en godkendelse altså falsk. Den vaskeægte godkendelse onsdag er dog en milepæl for digitale investeringsaktiver, da det anses for en blåstemning af dem. Oprettelsen af investeringsfonde med fokus på bitcoin vil samtidig skabe lettere adgang til aktivklassen og større sikkerhed for investorerne, ligesom en lang række nye opsparingstyper nu vil kunne blive placeret i bitcoin. Knap 14 milliarder kroner har det kostet danske familier, at bankerne hæver renterne langt mere på udlån end indlån. Det viser beregninger fra Forbrugerrådet Tænk, som er baseret på tal fra Nationalbanken, skriver Finans. Og det får den socialdemokratiske erhvervsminister Morten Bødskov til at kritisere bankerne. Han fortæller, at han længe har opfordret bankerne til at hæve deres indlånsrenter, og at de også nu kan sænke gebyrene, da de tjener flere penge på renterne. I perioden med de historiske nulrenter begyndte bankerne at skulle op for gebyrerne og indføre nye gebyrer for at kompensere for tabet i indtjeningen, og de gebyrer er endnu ikke blevet trukket tilbage. Hos Finans Danmark, der er interesseorganisation for bankerne, mener man, at forbrugerrådets beregninger er skæve.